Bona tarda, des d'inguts, plagiador de Cultura, amics, amigues. Quan se celebren els 30 anys de la publicació del Violidar al Fitch de Maria Àngels Anglada, que va publicar al febrer del 1934, i a la Biblioteca ho hem volgut commemorar amb uns actes que hem preparat, conjuntament amb la Mariona i la Rosa, les filles de la Maria Àngels Anglada. El primer que hem preparat és una exposició de les edicions i traduccions del Violet Auschwitz, que en veieu unes quantes, però les teniu allà fora, si heu pogut veure abans d'entrar. El Violet Auschwitz és la novel·la més traduïda i reeditada de Maria Àngels Anglada i la que ha tingut un ressò més ampli en la crítica tant en el nostre país com a l'estranger. Pel que fa a les traduccions, la novel·la està traduïda al castellà, a l'italià, a l'alemany, a l'anglès, al francès, al gallec, al portuguès, a l'alemany l'holandès, el polonès, el grec, el serbi, el turc, el romanès i ara està a punt de publicar-se en suec, també. En català, curiosament, també s'ha publicat en una edició amb lletra gran i també adaptada al català fàcil. Eh, nosaltres aquestes portades, si algú després els ha vol veure des de casa o des d'internet, els hem penjat també a Pinterest. A més de l'exposició, avui que ho de la presència i les paraules que d'en Xavier Antic, un dels pensadors més influents del nostre temps, tal com el qualificaven en un article a l'avantguàrdia, el mes passat. En Sabia Antic és doctor en filosofia, professor d'idees estètiques, teoria de l'art i art contemporani a la Universitat de Girona. Ha estat director del màster en comunicació i crítica d'art de l'UDG, director acadèmic del programa d'estudis independents del Museu d'Art Contemporani de Barcelona i actualment és president de la Fundació Antoni Tàpies ha estat professor de doctorat convidat a la Universitat de Stanford, Califòrnia, la Universitat de Barcelona i la Universitat Ramon Llull i professor visitant a la Universitat Pompeu Fabra i a la Universitat de Santiago de Compostela. Les seves investigacions més recents estan centrades en els àmbits de l'estètica, la teoria de l'art i l'art contemporanis, així com qüestions d'estètica musical. És autor de diferents llibres, introducció a la metafísica d'Aristòteles, El rostre de l'altre, Passeig filosòfic per l'obra d'E Manuel Levinas, la Doctrina del Ser en Aristòtil, Antoni Tàpies, Certeses Sentides, també ha editat antologies de textos de l'Antoni Tàpies i molts articles de filosofia estètica, art contemporània i revistes especialitzades. També ha col·laborat en els diaris al El País, La Vuit i actualment a La Vanguardia i a l'Ara. També eh, és col·laborador dels, de diferents programes radiofònics, Àgora, Catalunya Cultura, El Cafè de la República i actualment a l'Oracle de Catalunya Ràdio. I també en programes de televisió, com l'hora del lector i en filosofia. Avui la conferència que ens donarà eh, porta per títol La música en els camps de concentració nazis, una reflexió sobre la memòria de la SOA a propòsit del violí d'Auschwitz. Al llarg de la conferència també anirem escoltant fragments de música i algun DVD també, eh, alguna audiovisual, el, la llista de les, de les músiques eh, les teniu en uns fulls fotocopiats si un vol anar, anar seguint ho trobareu en aquí Passa la paraula en Seria doncs, com vulguis bueno, Moltes gràcies Nati, molt bona tarda molt, és un plaer com sempre està aquí a Figueres i és un honor absolut estar en vocació del XXI aniversari d'aquesta meravella que és el violi d'Auschwitz de Maria Àngels eh, Anglada eh, permeteu-me que comenci amb una confidència i és que el, eh, a l'estiu del 1998 vaig eh, publicar un article a la revista de Catalunya un article d'aquests llargs, dels que no caben al diari de 25 pàgines titulat, com veieu, Fran i l'estètica de l'idealisme alemany i, i vaig dedicar l'article i ho volia dir avui com veieu a sota a les joventuts musicals de Figueres i molt especialment a Miquel Alzina que va ser el director del primer curs internacional de música romàntica on precisament havia fet una conferència i una recerca al voltant d'aquests temes i que va ser el primer cop que vaig venir uns dies a Figueres amb un luxe que em va permetre si no recordo malament, durant quatre estius seguits, venia els tres o quatre dies que durava aquest curs internacional de música romàntica que es feia en sintonia amb la xobertia de, de Vilabertran, com podeu eh, imaginar. Si us faia aquesta referència, no és només per la referència al primer cop en el que vaig parlar davant de, de Figuerings, eh, aquí, sinó perquè a finals de juliol del 98... Quan em vaig trobar a la bústia de casa, aquesta carta, escrita a mà, eh, remitida per Figueres, eh, al carrer La Muralla 10 III, Ter Mari Àngels Anglada. Una carta, jo era i continuo sent un simple professor de filosofia, de teoria de l'art i d'art contemporani, i rebre una carta de un gegant literari com era ella, no cal que us digui que me vaig quedar gairebé eh, En La carta, eh, amb segurament el que devia fer aleshores, amb uns eh, dibuixos d'uns peus amb unes sandàlies, datava el 14 de juliol del 98, molt atenta, eh, deia el vengut senyor, ha llegit amb interès creixent el seu estudi sobre Franz Schubert a la revista de Catalunya, em feia alguns comentaris no sóc un esperta en Schubert eh, però si sí un addicte al compositor i a la Schubertia i em plau de felicitar-lo eh, pels suggeriments del seu article únicament objectaria que subcoc poso que per raons d'espai es concentra molt als líder i per què no un altre article, un segon potser amb una tesi matisada que em parleix de la seva extraordinària obra pianística que per a mi, que de vegades assajo en algun fragment no ha d'envejar pas els líders i les misses i l'excepcional sinfonia gran. I acabava per raons de la meva obra, en canvi, gairebé soc experta, i posava experta entre cometes, en la Shoah. El camp esmenava el final de l'article amb moltíssima raó, que era una cita que havia fet confonent Mahhausen amb Buchenwald. I em deia el camp proper a Weimar no és el de Mahhausen, que era el que jo havia dit, sinó el de Buchenwald és marginal l'estudi però és un fet real molt que realment el saludar Maria Àngels eh, Anglada no cal que els digui perquè a més ho tinc apuntat l'he trobat aquest matí la carta ha estat buscant setmanes al final ha sortit en una carpeta que no m'esperava no tinc còpia de la resposta però sí que tinc posat a llapis contestada el 7 d'agost del 98 Li l'Ibai imagino contestar agraint-li immensament les eh, seves molt amables paraules els que escrivim en aquestes coses és quasi insòlit que algú et digui alguna cosa d'un article i menys algú de la categoria eh, d'ella i a part d'agrair-li les notes, el que sí que me'n recordo perfectament, que li vaig agrair la publicació del violí d'Auschwitz un llibre que quan el va llegir em va colpir i que havia llegit ara ho comentàvem en la primera edició l'edició de 1994 i que tinc posat, eh, comprat al Sant Jordi el 94, no tinc cap dubte que li vaig dir moltes gràcies i a més m'admira que sigui vostè que em digui això perquè eh, li em parlo. Uns mesos després per això del 98 eh, moria Maria Àngels Anglada i sé que em va doldre eh, la mort d'algú molt proper encara que personalment no l'havia pis no ni l'havia conegut mai per això quan la Mariona me va escriure un correu electrònic i ara ho dèiem, sense dir-te el perquè, eh? per què, per convidar-me a fer aquesta xerrada o aquesta conferència vaig dir immediatament que sí, primer per agraïment Maria Àngels Anglada, i per eh, agraïment el reconeixement a aquesta obra, que per a mi és eh, inouvidable i que va ser molt important i de la qual a sobre en eh, commemorem avui eh, aquests, aquestes dues dècades, que el temps passa molt ràpid, com molts dels estudiants que he saludat, que ens diem, quin any ens vam veure a la Universitat de Gerona però no comptem quants no? és igual si són 94 o 97 és igual fa molt eh? i ja està en tot cas eh, és un plaer, és un honor volia esmentar aquest comentari si voleu, aquesta raó afectiva no només amb Mari Àngels Anglada i Eubiol i Dauschwitz sinó amb eh, bona part dels temes dels que en parlarem, dels que en parlarem avui i eh? Hem escoltat abans d'entrar una cançó, que potser la coneixíeu, una cançó perquè a mi em pertoca parlar de música, i és una mica el tema que vam comentar que avui seria, no tan parlar del viol i una novel·la, un text que segur que tots vosaltres coneixeu, sinó de l'univers que planteja l'obra i fonamentalment d'aquest tema insòlid, molt poc conegut, de fet estudiat des de fa relativament poc estem parlant dels anys 90 que és un fenomen contradictori paradoxal i per moltes raons desfaraïdor que és el de la música en els camps de concentració però escoltàvem una cançó que aparentment no hi té res a veure amb tot això, una cançó que els jueus sefardites, els expulsats, com sabeu, de la península ibèrica, van portar amb ells com una penda íntima durant cinc segles Jordi Sabany que a part d'un extraordinari músic com sabeu és un magnífic investigador va trobar aquesta partitura fabulosa d'aquesta peça que es diu Por qué Blanca Niña. ben lluny d'aquí una... la va trobar de fet ni més ni menys que a Sarajevo us volia posar aquesta peça perquè és la de la primera gran diàspora, la primera deportació massiva dels jueus europeus, o primer exili, podríem dir-ne. Ara fa més de 500 anys. I us la volia portar perquè aquesta cançó, recuperada ara, interpretada ara, però que remunta a cinc segles... És una cançó que xerba tota la memòria d'aquesta diàspora, d'aquesta expulsió, d'aquest dolor, d'aquestes relacions, podríem dir-ne, eh, familiars Que serà amb el que una mica totes les coses que comentarem tindrà, eh, tindrà a veure De la diàspora a l'extermini pràcticament cinc segles, una història, com sabeu, plena de vida però també plena de dolor i una història que ha estat sempre, durant aquests gairebé 500 anys, lligada i acompanyada eh, de la música. I em voldria preguntar al voltant de les músiques eh, de la Shoah, de les músiques de just abans eh, de la Shoah i de l'extermini. Com sona en música? Per la música té l'estrany privilegi de portar arapada les partitures i errapades als sons, l'experiència de la vida i l'experiència de la quotidianitat, els rites familiars, les tristeses, però també els desitjos, els neguits, però també les il·lusions. Com sona Com sona a les músiques el dolor, el sofriment, l'exili i la mort? I preguntar-me si hi ha una articulació musical de l'horror a partir de l'experiència dels camps de concentració nazi. Perquè la música ha posat so durant segles, a part de moltes coses meravelloses, també ha posat so al sofriment i al dolor i em preguntava, es tenen una mica aquestes notes com sona l'horror en música com sona aquest horror que coneixem que coneixem pels textos històrics que coneixem pels textos narratius que coneixem també a través de les imatges o de les pel·lícules però en música com sona aquesta experiència dels camps sabem que hi ha uns enormes problemes per a representar aquesta experiència dels camps problemes per eh, la paraula, com una mena de repte. Tots els eh, testimonis sobrevivents dels camps se van plantejar immediatament després de sortir, els que en van tenir sort de sortir-ne, com explicar-ho, com dir-ho. I tots ells, des de Robert Antelma, Jorge Semprún, des de l'Ebice a la Primo Levi, des de Charlotte Delgaux a Liana Milú, tots ells deien, és es que ningú no ens creurà. I és es que encara que ens creguin, com les paraules podran donar la mida justa d'això que és gairebé inexplicable per tant, un autèntic recte per a les paraules, per a representar el que va representar aquella experiència i és el mateix problema que es planteja en les imatges com donar-ho a veure a través de les imatges a través de les imatges de l'art a través de les imatges del cinema com les imatges poden fer justícia a la radicalitat d'aquesta experiència sense banalitzar-la, sense trivialitzar-la, sense convertir-la en espectacle o gairebé en un gènere cinematogràfic o un gènere artístic? O com donar-ho a escoltar a través de la música? Segurament de la literatura, l'art i el cinema i la música, la música és, en aquest aspecte, en l'experiència dels camps, una de les més, al meu entendre, desconegudes. Per intentar contestar aquestes preguntes, no? aquestes preguntes que tenen a veure en com l'experiència artística, paraules, imatges o música, avui ens concentrarem en la música, se m'acudia recordar una eh, imatge per a mi inoblidable, que són uns paperets que van començar a trobar-se eh, fora dels reixats i fora dels territoris del que van ser els forns crematoris d'Augius Birkenau o els forns crematoris de Treblinka. En paperets que havien estat llançats des de els fons crematoris i en alguns casos enterrats a sota terra, pels membres del Sodor com segurament sabeu, els membres de l'esescamo especial format per jueus que se n'ocupava de conduir als jueus fins a dintre de les cambres de gas, treure'ls cadàvers, portar-los als crematoris o incinerar-los a l'exterior i eliminar tota mena de resta de forma tan sinistra com segurament sabeu, fins i tot picant la pedra dels osos que no s'havien cremat i llançant les cendres al riu o llançant les cendres al vent. Aquests membres del Sonderkommando, que literalment es tornaven bojos al cap d'unes setmanes de fer aquesta feina, com potser sabeu, van llançar molts paperets que tots ells repeteixen, tant en fora dels reixats de Birkenau com fora dels reixats de Treblinka, dues expressions que repeteixen fins a l'exhauriment. Una eh, expressió repetida en totes les llengües del centre i l'est d'Europa és no oblideu. No oblideu en totes les llengües, en alemany, en francès, en danès, per suposat en lliris, moltes, amb diverses variacions, però que, d'alguna manera, és com un paperet del i llançat cap al futur que ens arriba nosaltres, l'imperatiu de eh, no oblideu, l'imperatiu de recordar allò que ha passat. I el més impressionant és que, tant com paperets que posava no oblideu, n'hi havia uns altres que posava mai no sabreu també en totes les llengües europees. I la idea de dir, per molts esforços que feu, d'intentar-vos imaginar el que ha estat això, mai no sabreu, mai no arribareu a fer-vos ni una idea aproximada del que ha estat això. Per a mi aquest, aquests dos grups de paperets, d'alguna manera, conformen el que seria l'imperatiu ètic de la memòria a l'hora de recordar el que va passar sabent que la nostra aproximació sempre serà tangencial, sempre serà perifèrica, sempre serà d'alguna manera des de fora per intentar de veure com la música ha intentat adonar, eh, a escoltar tot això, us suggereixo de recórrer el que seran, per ordenar-ho una mica pedagògicament saben els que han tingut de profe que soc una mica cartesia i una mica quadriculat tres moviments i una fuga o tres moviments si voleu i una conclusió anem per tant pel primer moviment Música als camps? Música als camps de concentració? Això, com us deia, ha estat un tabú, un tema completament desconegut fins fa pràcticament no res. I, de fet, és una de les qüestions més inquietants de l'univers concentracionari nazi. Què ens expliquen els testimonis? S'ha doncs fet una tria d'alguns textos testimonials, és a dir, de gent que hi va viure, que després va escriure textos, i en els quals ens en parlen del paper que hi jugava la música teniu eh, totes les referències d'allà on m'han llevat aquests textos i així m'estalviu de ser tan pesat eh, d'anar a posar projeccions dels autors dels que eh, us n'extrauré eh, alguns fragments en els quals ens en parlen què ens expliquen els testimonis de la música als camps? en primer lloc quasi bé com una cosa reiterada la seva estupefacció Simon Lacks, que era un violinista professional eh, teniu el llibre del que procedeix la informació que us donaré ara acabava eh, d'arribar a Auschwitz i era el juliol de 1942 evidentment, primer de tot, com tots els altres el tatuatge i a partir d'aleshores un nou nom deixa de ser Simon Lacks i és el número 49.543 després, immediatament Formats en fileres d'A5, en la sinistra esplanada del camp d'Auschwitz I. I escriu Simon Lacks, En el carrer central avança un petit grup de presoners vestits amb els mateixos uniformes de ratlles que nosaltres, però carregats d'uns objectes estranys, la forma dels quals ens semblava molt familiar, però justament perquè eren molt familiars, refusava de creure que eren allò que semblaven serà potser no, és impossible, és una il·lusió és una al·lucinació provocada per la deformació professional el l'avionista i tanmateix, i escriu en un estat d'excitació extrema segueixo cada gest dels homes que porten aquests objectes estranys i tanmateix ben familiars ara que estan en vertical a bona distància els uns als altres i amb petits Tamborets al davant de cadascun, els meus dubtes s'esvaeixen, deixant pas a una nova estupefacció. I veig faristols de música, autèntics faristols de música. La mateixa estupefacció explicarà un altre dels supervivents també deportats a Auschwitz, el que després seria Premi Nobel, Elie Diesel, en un dels seus relats més estremidors que es titula La nit. On escriu. Vam seguir el nostre capo, un jove. Ens va fer aturar l'entrada del primer bloc, prop de la porta del camp. Era, ens va dir, el bloc de l'orquestra. "Entreu", va ordenar. Vam quedar estupefactes. Què feia allà la música? L'orquestra, afegejollivísel, tocava una marxa militar, i sempre la mateixa. I mentre sonava la música, desenes de comandos partien cap a les canteres portant el pas Encara un altre testimoni Primo Levi l'obra que tots coneixeu si això és un home Com sabeu Primo Levi va ser també desportat al camp de concentració un dels camps de concentració d'Auschwitz 3 a Monòbids a part del complex de les fàbriques podríem dir-ne eh? si això és un home, escriu una hora després de l'altra aquesta primera jornada llarguíssima a l'avançada de l'infern arriba a la seva fia és el primer dia només d'arribar mentre es posa el sol en un vòrtex de ferotges núvols sanguinolents per fi ens van, es fan sortir del barracó i em vaig preguntar, ens donaran de veure? no tornen a posar-nos en fila ens porten a una vasta esplanada que ocupa el centre del camp i ens col·loquen meticulosament en formació. Després, de nou, s'escola una altra hora sense que passi res. Sembla que estem esperant algú. I una banda comença a tocar al costat de la porta del camp. Una banda que toca... Això que escoltarem ara. i si ens podem quedar nosaltres estupefactes pensant que això se sentia a Auschwitz imagineu-vos l'estupefacció de Primo Levi i els que hi eren i a Primo Levi toca Rosamunda, la famosa marxa sentimental i ens sembla tan estrany que ens mirem somrient en to de burla i brollen nosaltres per uns segons un sentiment d'alleugeriment Pot ser que totes aquestes cerimònies no siguin més que una pallassada colossal al gust germànic. Però la banda, en acabar Rosamunda, continua tocant altres marxes, una després de l'altra. I ve aquí que apareixen els pilots dels nostres companys que tornen de la feina. Venen en columnes de cinc i tenen una manera de caminar estranya, inhumana, dura com facendes rígids que només tinguessin ossos, però caminen, marcant escrupolosament el temps de la música. Això podem imaginar. Es pregunta a Elie Bissell, què té a veure la música amb això, amb els camps? Es preguntava, o es deia Simon Lachs, estupefacció de veure que hi ha uns faristols amb partitures. O Primo Levi, tan estrany que sembla una pallassada colossal, al gust germànic. Simon Lachs, després de sobreviure als camps, deia que quan ho explicava la gent, això que estem recordant ara, ningú no s'ho creia i això que ell no només ho havia sentit sinó que n'havia tocat de música més encara havia esdevingut el director de l'orquestra d'Auschwitz II és a dir, de Birkenau eh? camp d'extermini del complex d'Auschwitz de Birkenau la pregunta és òbvia música als camps d'extermini? li deien? Au, va home, va. me de fet va publicar un llibre en francès, que es titulava Músiques d'un altre món l'any 1948, tres anys immediatament després del final de la guerra. Un llibre que immediatament va ser oblidat, com bona part dels altres testimonis. Avui pensem que, si això és un home de Primo Levi, és un clàssic. Però va passar 40 anys que no ho va llegir ningú. La primera edició ben just se'n van vendre no arriben a 400, i va quedar descatalogat durant dècades, fins als anys 80. Imagineu-vos un llibre que parla d'una cosa tan estranya que en aquells camps que han exterminat a més de 6 milions de persones feien música una cosa literalment incomprensible de fet ningú volia sentir aquella música ni sentir que allí n'hi havia hagut de música, ningú volia saber res de tot això i en realitat no tornaria Simon Lacks a editar el llibre ja revisat i ampliat fins a l'any 1979 i a sobre Polònia. I aleshores, en nou pròleg que va fer per aquest llibre, Samuel Lachs ho tornava a repetir. Quan parlava de la música a Auschwitz, escriu, els meus interlocutors em llançaven una mirada incrèdula al 79, quan criu fa dos dies, gairebé com si m'hagués tornat boig. Com això? Música a Auschwitz? Però música per fer què? I què tocava-ho? Segurament només marxes fúnebres, em deia tothom. Encara avui, escriu Lachs, el 1978 em pregunten el mateix doncs no, no tocaven marxes fúnebres. al contrari, les marxes que interpretàvem eren alegres, expressives, joioses, variades i el seu paper, paradoxalment, consistia a aixecar la moral, a incitar el treball i a l'alegria de viure, ho posa en francès a l'ajuda de viure, música com aquesta que tots esmenten és la viu d'Alegre, de Franz Léhard, poca broma, una opereta, una de les operetes més genials de la música centroeuropea. Tots en parlen de la viu d'Alegre. xint. dos fragments que més se sentien és aquest aquesta dansa de l'acte tercer i per suposat l'obertura que no em resisteixo a que la sentiu que esperaríem trobar no? entre les músiques escoltades reiteradament a Auschwitz per una alegria en la música que hi és que provocava, com segurament imagineu, de vegades el contrari del que eh, pretenia una música que provocava una immensa tristesa Margarete Buber Neumann que va estar deportada a Ravensbrück en un llibre que es titula Milena deia el següent Una vegada el silenci de l'habitació es va veure interromput per unes cançons Les presoneres cantaven per marcar el pas Una cançó que traduïda deia Al meu país floreixen les roses Allà i voldria tornar I Milena, de qui parla en... Seu llibre, cobrint-se el rostre amb les mans, va sanglotar amargament. Una música que, malgrat la seva alegria, provocava, com us podeu imaginar, l'efecte literalment contrari. Una música, l'altra banda, paralitzadora. Ho diu un altre de portat a Auschwitz, que és Tadeus Borowski, en un llibre traduït al castellà amb el nom de Nuestro Hogar és Auschwitz i un dia en una ocasió tornàvem amb el camp format en pilots i l'orquestra tocava el compàs dels que desfilàvem. Van arribar els de l'empresa d'armament alemanya, mà d'obra esclava d'Auschwitz i també desenes d'altres pilots i es van parar davant de l'entrada, en total uns 10.000 homes. I llavors, mentre continuava sonant la música, van arribar camions plens de dones nues. Les dones estiraven els braços i cridaven «Ajudeu-nos, ens porten al gas». Ajudeu-nos! I la música de l'orquestra no parava de sonar. Els camions van passar al nostre costat i ni un de sol dels 10.000 homes va trencar el silenci. Ningú no es va moure, ningú no va aixecar la mà, perquè els vius sempre tenen raó, els morts mai. L'orquestra continuava tocant. Una música paralitzadora. I què diu Primo Levi? L'últim testimoni que us volia aportar. També això és... Eh, si això és un home. Eh? Perquè em sembla que és pot ser un dels textos en els que de forma més eloquent parla d'aquest aspecte o aquest registre de la música en els camps. Música ordenada pels comandants i els capos dels camps, però música interpretada pels deportats que finalment acabarien continuant el cicle i que serien, com us podeu imaginar, substituïts mm? hi havia 5 violins dos ja van a les cambres se'n reposen uns altres dos i així successivament a tot arreu, en tots els camps a Häusen, a Auschwitz eh, a Buchenwald, a Bergen-Belsen a Ravensbrück, absolutament a tots els camps, formava la música per consustancial té l'estructura organitzativa dels camps. No era un accident. No era que el comandant d'Auschwitz fos un aficionat a la música. És que la música formava part de l'estructura de l'organització de la vida quotidiana dels camps. Escriu Primo Levi. I per primera vegada des que soc en el camp, el toc de Diana m'agafa en un son profund. I el despertar és un retorn al no-res. Quan arriba la distribució del pa, se sent llunyana, llunyana més enllà de les finestres, en l'aire fosc, la banda que comença a tocar. Són els nostres companys sants que surten a la feina en formació. Des de la infermeria, on s'estava Primo Levi, no se sent massa bé la música. Arriba monòton el martelleig del bombo i dels platerets, però sobre la seva trama musical, les frases melòdiques es dibuixen tan sols a intervals, a caprici del vent. Nosaltres a la infermeria, diu, ens mirem uns als altres des dels llits perquè tots sentim que aquesta música, tot i la seva alegria, és infernal. Els motius musicals són pocs, una dotzena, i a més cada dia els mateixos, matí tarda. Marxes i cançons populars que els agraden a tots els alemanys. Estan gravades en les nostres ments. Seran l'última cosa dels camps, diu Primo Levi, l'última cosa dels camps que oblidem. Són la veu del lager, dels camps, l'expressió sensible de la seva bogeria geomètrica, de la decisió d'anul·lar-nos primer com a homes per després matar-nos lentament. Quan sona aquesta música, sabem que els nostres companys, en fora de la boira, surten en formació, com a autòmats. Tenen les ànimes mortes i la música els empeny, com el vent a les fulles seques, i la música és un substitut de la seva voluntat. La voluntat ja no existeix aquí. Cada batec es converteix en un pas, en una contracció reflexa dels músculs desfets. Els alemanys ho han aconseguit. Som d'humil i som només una màquina grisa. Estem determinats per la música, no pensem i els que surten a treballar no volen ja, només caminen. A la desfilada de sortida i entrada, els SS no falten mai. Què podria negar-los el dret d'assistir a aquesta coreografia sinistra, muntada per ells mateixos, a la dansa dels homes extints, una brigada de treball rere l'altra, en camí des de la boira cap a la boira. Quina prova millor de la seva victòria? Es pregunta Primo Levi. També els de la infermeria coneixem aquest anar i tornar de la feina, la hipnosi del ritme interminable que mata el pensament i calma el dolor, l'han experimentat i tornaran a experimentar-lo. Però cal sortir de l'encantament, sentir la música fora, com passava l'enfermeria, o com la recordem ara, després de l'alliberament del camp, sense obeir-la, sense patir-la, per comprendre el que era aquesta música, per comprendre per quina calculada raó els alemanys havien creat aquest mite monstruós i per què encara avui, quan la memòria ens restitueix alguna d'aquelles innocents cançons, Sen Gela la sang a les venes. Senengela la sang a les venes, escriu Primolevi, quan encara avui deia la memòria porta alguna d'aquelles melodies Rosamunda, la primera que sentíem La viuda alegre o qualsevol d'aquest estil músiques de ball convertides en marxes militars en marxes geomètriques implacables que pautaven cada hora del matí i de la tarda de la vida al camp molts altres han deixat testimoni de totes aquestes músiques Liana Milú, Charlotte del Bo, Charlotte del Bo, un llibre estremidor, si no el coneixeu, que es titula Auschwitz i després, una trilogia, eh? la primera de les quals porta com a títol Cap de nosaltres tornarà, eh? escriu, eh, la directora de l'orquestra havia estat una celebritat a Viena i totes les instrumentistes, era una orquestra de dones en aquest cas, eren músics de primera. Havien passat un examen per ser elegides entre moltes candidates per formar part de l'orquestra d'Auschwitz no era qualsevol que se toca la guitarra no toca la guitarra eh? a la música devien l'ajornament d'un amor segura només per un temps una petita pròrroga perquè amb el temps s'havia fet necessària una orquestra a Auschwitz o potser va ser diu pel nou comandant i és que li agradava la música quan ordenava que toquessin per a ell feia repartir un suplement de mig pa entre les dones de l'orquestra i aquest mig pa els hi salvava la vida i li agradava al comandant que quan les nouvingudes les que acabaven d'arribar baixaven dels vagons per anar en formació directament cap a la cambra de gas ho fessin al ritme d'una marxa alegre i tants altres, tots els testimonis són, podrien dir-ne, el mateix estil i tanmateix Jorge Semprún, que va estar a com sabeu va escriure, i tanmateix, parlant també d'aquestes formacions, eh, de les orquestres dels camps, mm. diu Semprunt, i tanmateix l'autèntica música de Buchenwald, la de veritat, no era aquesta. Quina era, doncs, si no era aquesta, el que Semprunt anomena l'autèntica música. Semprunt diu, no pas aquesta farsa, no pas aquesta música preparada, amb el cinisme del lema de l'entrada a molts dels camps el treball us farà lliures no pas aquesta música que pretenia encoratjar els presoners abans d'anar a treballar per al Tercer Reich que els havia de portar a la mort no era aquesta, diu sempre l'autèntica música i quina era? quina era? doncs posi pues un altre dels aspectes que més es farà és quines eren? les músiques dels diumenges les músiques dels diumenges a pràcticament tots els camps, per exemple a Buchenwald, com dirà Semprún, quan pels altaveus sonava un concert de Johann Sebastian Bach. O com diu, per exemple, Margarete Neumann a Ravensbrück, també els diumenges, per el dia de festa, alguna peça de Schubert o alguna peça de Mozart, pels altaveus, a tota pastilla. O com també diu Jorge Semprún, tots els diumenges... Al matí a primera hora tots els diumenges, a primera hora de la tarda. Pels altaveus, La veu trista de Sara Leander, la cantant favorita de Hitler. La cantant favorita dels soldats de la Wehrmacht, La cançó favorita dels membres de les SS i de la Gestapo. Música com aquesta que s'emprun, no va oblidar mai. Shom Bar Decide, David Guns, So Cal Lift. Feliç el temps que ens vam estimar tant. Cançons d'amor. La veu escriu sempre un en un dels seus llibres traduït al castellà Viviré con su nombre, morirà con el mío La veu de Sara Lender Arriba a la meva oïda de sobte mentre corro cap al bosc on se troben els barracots I cau sobre mi Càlida, acaronadora, fosca I m'embolica la seva veu Com la tendresa d'una abraçada I amb la tevió d'un txal de seda suau Sembla que no es dirigeix més que que a mi i en realitat el circuit dels altaveus destinats a transmetre de forma alta i forta les ordres del SS, el que difon cada diumenge primer a primera hora de la tarda per tot el camp és la veu metàl·lica, greu, baronil de Sara Lander. Se la pot escoltar en els dormitoris, en els menjadors, en tots els antros, els retrets us sentim els deportats i us senten els capos, a les oficines dels comandos interiors de manteniment, també a la plaça on se passa llista, per totes parts, fins a l'últim racó de Buchenwald, la veu inoblidable de Sara Leander, la immensa perversió. Primeres músiques, per tant, que tenen a veure amb la música que s'escoltaven els camps i que era la música triada pels botxins, per dir alguna manera. La música que els botxins triaven per als deportats i que en molts casos, com la música de les orquestres de deportats i presoners, era música que ells hi ja havien d'interpretar. Només un apunt del segon moviment, per anar directament al tercer, que és el que més m'interessa. Hi ha altres músiques, no? segon moviment. Les músiques que van compondre les víctimes, i en molts casos abans de morir. Ni entraré, només les mento, perquè seria tema per una única conferència. Músiques fetes per alguns compositors prodigiosos, fonamentalment jueus, que van ser privats dels seus drets, la vida civil, a... A Alemanya, a Àustria a Xecoslovàquia, per suposat a Polònia i en molts casos en molts casos, enviats directament a Theresienstadt Theresienstadt, com en sabeu era el que els nazis anomenaven un camp model, és a dir un camp que el món havia de conèixer com eren els camps nazis i efectivament la perversió feia de Theresienstadt un camp que era l'abansala també de Treblinka i l'abansala d'Auschwitz, per suposat però que mentre s'estaven allí si feien concerts si feien fins i tot òperes si feien representacions teatrals lectures de poemes si feia dansa per suposat si feien exposicions de pintura era un camp model que els nazis van ensenyar en un episodi terrible a la Creu Roja i la Creu Roja arran de la visita a Teresi Enstead va dir, escolta, tot això que diuen dels camps de concentració nazi tampoc no n'hi ha per tant Tu viuen com uns reis l'únic problema que tenen és que els han posat els jueus junts a Teresa Teresi Enstead hi va arribar, per exemple, Hans Krasa un compositor que havia treballat ni més ni més que amb Senlinsky i que va eh, compondre l'òpera per a nens Bundíbar que potser coneixeu i que avui per fortuna representa tants cops va morir a Auschwitz amb 45 anys a Teresienstat va compondre moltes peces per a piano molts trios Pavel Haas, un deixeble de Janasek provinent de Moràvia que va morir també a Auschwitz amb 45 anys a Teré, si estat, va escriure partitures d'Ideon Klein, un dels casos més dramàtics, un talent pianístic des de molt jove, pel que sembla absolutament prodigiós, que va ser a Terescienstat si director de cors Infantils i compositor, i que va haver d'interrompre els seus estudis, era molt jovenet, per l'aplicació de les lleis racials de Nuremberg, i va ser deportat el 41 1941, amb 22 anys al camp de Theresienstadt i a Theresienstadt va donar molts recitals com a pianista i va compondre diverses obres una mica influenciades fins i tot per Schoenberg la seva darrera obra que la podeu trobar al Youtube buscant-la, un trio per acordes va ser acabada 9 dies abans de la seva deportació a Auschwitz on no va morir perquè va morir al camp de de Silècia, Fusstem-Grube, amb 26 anys o el cas prodigiós de Víctor Ullman, un dels més grans compositors musicals del segle XX, mort a Auschwitz amb 46 anys un deixe d'Arnold Schomberg el segon moviment hi volia dedicar només l'esment. I les músiques dels camps també van ser en aquests casos músiques que alguns compositors en els camps de forma massiva a Terence Instants hi van escriure, però aquestes són músiques de víctimes podríem dir-ne especials, de víctimes si m'ho permeteu amb moltes cometes privilegiades podem rastrejar a les seves partitures la remor de l'experiència dels camps i escoltar una sonata per a piano de Víctor Ullman i endevinar tot l'horror que s'està vivint, mentre ell és a Therese Instant i veu marxar els trens de molta gent, com li passarà a mateix cap a Auschwitz. I el tercer moviment, perquè és eh, d'aquestes terceres músiques dels que eh, els en volia parlar. Unes músiques diferents de les primeres, les músiques dels butxins, i de les segones, músiques rares, podríem dir-ne, que tenen un valor estrictament musicològic, també, com extraordinàries algunes composicions és per la seva experiència dintre la música del 20 volia parlar-nos d'unes altres músiques ara sí de les músiques de les víctimes de les seves músiques d'aquestes músiques que fan bona l'afirmació de Charlotte del Bo una de portada a que abans, que va escriure que quan en determinats moments no es pot fer res més que cantar és aquests cants que bona part dels deportats van arrossegar de la seva experiència, de la seva vida anterior als camps de concentració i que en els camps els hi va donar un altre sentit per viure es volia parlar de Jo Bagsblat un jueu polonès que va entrar a Auschwitz a l'octubre de 1940 44, quan tenia 15 anys i que va entrar a Auschwitz directament amb el tren que portava Auschwitz 2 a Birkenau fins a la cambra de gas a peu del crematori 4 de Birkenau amb 500, entre 500 i 600 jueus Jovachsblad és un dels dos casos extraordinaris que va entrar dintre del crematori 4 es va tancar la porta i en contra del que era rutinàriament habitual, la porta es va tornar a obrir i a ell i a 50 nens més, incomprensiblement, els van treure a fora. Com podeu endevinar, no pas per un atac de generositat dels membres de la SS de Birkenau, sinó perquè Mengele va agafar aquests 50 nens, el doctor Mengele de Sinistre Record, per fer experiments mèdics va ser un dels dos únics nens sortits de la cambra de gas del crematori 4 i que va sobreviure va tardar 50 anys a explicar-ho 50 anys a dir-ho no ho va escriure, va donar una entrevista i se'n va fer un llibre titulat El testimoni imprevist, que està traduït al francès abans d'anar a Auschwitz havia estat al gueto de l'Ost, la ciutat en la que havia nascut. I Joachsblad eh, escriu, parla en aquest llibre, que mai no va aconseguir d'oblidar, mentre era, quan va arribar al camp d'Auschwitz, ni en tota la seva vida, les cançons que un antic sastre de l'Ost, el lloc on els van tancar al gueto, que s'anomenava Jankel Herskovits, unes cançons que va compondre i cantar en els guetos i que després a Birkenau per provar de mantenir la moral dels condemnats ell i el propi Herskovits continuava cantant. Cançons diu Joe Bagsblad que tothom coneixia, tothom entre els deportats de l'os i que ell diu confessa que l'acompanyarà aquestes músiques tota la seva vida. Herskovits que havia nascut al 1912, el compositor, el sastre compositor, es guanyava la vida posant vers i música als esdeveniments del gueto i cantant-los en llidis als patis de les cases i de les fàbriques, en general acompanyat per un violinista. Són peces, pel que sabem, d'humor negre, plenes d'ironia, de jocs de paraules, i que tenien, i pretenien tenir-ho, la virtut de treure els que les escoltaven de la depressió i de vèncer el descoratjament peces per alimentar la poca vida que sabien que els quedava Herskovits, que va sobreviure a l'experiència dels camps es va suïcidar el 1972 quan ja els records eren insuportables Jo Vaxflat, aquest nen que va sortir del crematori mai no oblidarà les seves cançons i pel que diu és en el que va pensar a les portes de la cambra de gas una d'aquestes cançons diu Jo Baxblat paradoxalment es titulava Imne a la vida ja a Birkenau ja a Birkenau explica i és fàcil d'imaginar les dificultats que un detingut troba per trobar les forces necessàries i cantar-les les forces necessàries per compondre cançons i per cantar-les als seus companys de detenció és el que va fer precisament Jankel Herzkowicz a Birkenau sense perdre la seva inspiració continuava improvisant i arribava fins i tot a fer somriure als seus camarades quan se'ls emportaven cap a les cambres de gas potser aquestes cançons o aquesta cançó de Yankel Herzkowicz i ara n'escoltarem una és mostra d'aquesta autèntica música que estàvem buscant de la música dels propis dels propis deportats i de les pròpies víctimes vull que escolteu una que té lletra i música de Jankel Herskovits està cantada en lliris aquesta llengua que és com sabeu la pàtria de gairebé totes aquestes músiques la llengua de la diàspora dels jueus eskenazites una llengua al lliris que abans de 1933 era parlada més més 12 milions de jueus i que avui no n'arriben a quatre escoltarem una d'aquestes cançons que van fer el viatge del gueto de Lots al camp de concentració d'Auschwitz i al camp d'extermini de Birkenau amb una lletra en la que parla de les ferides que reben els jueus dels enganys dels que diuen us portarem a Palestina i després no dels pactes amb l'àngel de la mort que demana cada vegada més coses i d'una pensa que tot i així en alguns dels versos deixa despuntar un immens sentit de l'humor escoltem una versió enregistrada 40 anys després de Jacob Rottenberg que va ser també supervivent del gueto de l'Ots In however, to a hain de béca hain, Roig o p'y hain de faig joixi mec. Em a te chmins de moi, En i tu ja doi, D'oig oig oig oig oig oig oig oig oig oig oig. I de aine p'hey, a twaig pesa'le oig, Roig oig oig oig oig oig, Roig oig oig oig oig oig, i hear how it's at the very terrace of the background. I pray the music up again and I may get to hear you though. I must prohibit inside in last the rest really far in on each piece. There is the artist thinking that I have no and Bueno, músiques, com veieu, que van fer el viatge, que van fer les persones i que els deportats portaven amb ells com part de la seva pròpia experiència de la vida prèvia al camp i que els va configurar la pròpia vida en el camp fins a la mort. Músiques que, d'alguna manera, arrosseguen tot el pes del dolor, tot el pes de la història, que canten el dolor, que canten l'experiència de la proximitat de la mort que parlin com aquesta de l'Àngel de la Mort i del Camí del Cementiri o del Camí de l'Infern diu literalment la lletra però també també unes altres músiques unes músiques com aquesta que la sentirem una música també recollida al gueto de l'os i que va fer tot el mateix viatge Samuel Puterman, que va treballar en el servei d'ordre jueu de la policia del gueto Eh, dona un testimoni que queda recollit en aquest llibre que teniu també eh, titulat Voces del Ghetto Varsovia en el que diu el següent tothom coneixia una família de lots tothom coneixia una família formada al principi per vuit membres només tenien dos cotxets de nens el pare portava tres nens en un d'ells ella a dos en l'altre, empenyent els carros d'una banda de la calçada i cantaven belles cançons jueves. Tots dos tenien veus molt boniques. Ella cantava i ell també. Més sis veus infantils que els acompanyaven de cor al gueto de l'Ots. Després quatre del cor infantil. Més tard tres. I amb ells va desaparèixer un dels cotxes i les sabates i el poc que tenien de roba d'abric. I últimament la família constava només de dues persones i un cotxet. Ell i ella que descansava al carrer tenia ella 39 anys i semblava que en tingués 100. Estava lleguda al carrer i acompanyava el seu marit cantant i cantaven sempre les mateixes cançons que tots sabíem i rebien els mateixos cèntims que l'any anterior, com si visquéssim en plena opulència. Cançons i músiques com aquesta que havien acompanyat els jueus als guetos, a Lots a Varsovia, a Praga, a tants altres just abans de la deportació final als camps d'extermini voldria que escoltéssiu ara una altra d'aquestes cançons del gueto de Lots amb una lletra impressionant tristíssima en la que diu tanca els teus ulls petits ocells estan volant al teu voltant, amb la maleta a les mans, hem deixat la casa, hem sortit, hem anat al tren, estem deportats, els meus infants em demanen un somriure, Déu ha deixat el món i la nit és per tot arreu, esperant-nos. The voice is que com aquestes com us deia, cançons passades de pares a fins en els guetos abans per suposat, dels guetos totes elles en molts casos de segle, segle i mig d'existència i que sabem per tots els testimonis que els jueus se les van portar amb ells als camps de trànsit abans de ser obligats a prendre el seu darrer tren i que són bona part d'aquestes melodies que els van acompanyar en molts casos fins al final un altre testimoni del gueto de Varsovia ens parla del següent, un altre personatge conegut que destacava entre la multitud grisa dels pobres que es morien vessats, aquestes fotografies són totes del gueto de Varsovia, abans són fotogrames d'una filmació trobada dècades després, però això tampoc no ve el cas, només perquè no us estranyi. Eh? Un altre personatge molt conegut al gueto de Varsovia que destacava entre la multitud grisa dels pobres que es morien basats en les parets de les cases era Nuhem Lepkorn Abans de la guerra havia estat propietari d'un edifici posaria una botiga, estava casat i tenia 5 fills Els alemanys el van deportar a Varsovia i en un parell de mesos es va convertir en un home pobre La seva dona va morir de tifus En la mateixa setmana va morir el seu fill gran Va haver de mudar-se a una habitació de lloguer a un punt d'auxili per a refugiats, i d'allà, al carrer. Nuhem passejava amb els seus fills pels carrers del gueto. Els tres nens s'agafaven al poc que quedava de la seva roba, i el quart nen el portava a Colliver. Recorrien els carrers del gueto i ell cantava sempre la mateixa cançó. Ich dank dir gotas, ich it. Et les gràcies, senyor, per ser jueu. Més tard, un a un, els nens van anar morint de gana. I ell encara estava fort i continuava caminant, malgrat tenir les cames inflades. Va arribar a la tardor i ell continuava recorrent els carrers. Després de l'hivern ja no tenia ni sabates ni roba. Només li quedava un edredor que, amb el que s'embolicava al voltant del seu cos i lligava amb una corda deixant les mans a dins. Per sota de l'edredor sobresortien les seves cames, que eren terriblement inflades, i per dalt una cara petita coberta de pell groga i envoltada per una barbeta punxeguda. L'edredor anava perdent les plomes. Els transeons s'apartaven del seu camí, deixant-li sempre bastant espai al mig dels carrers atapaïts. I un que un altre tirava un parell de cèntims en una llauna que portava penjant d'unes cordes. Mentre ell continuava caminant entre la multitud, content, amb un somriure als llavis propi d'un idiota o d'un savi. I sempre, sempre cantant la mateixa cançó. Et dono les gràcies, senyor, per ser jueu. No és la cançó, però és una amb una lletra molt semblant, que és la que voldria que escoltéssiu ara. Fins bé, fins avui reite ein Gebeu. alle feile sehen sie se freuen ein misere und weit ein mal um kein doir und, und der so zu die mame he im nordlichther ich will wissen ruhn wohl und mir Tots els guetos, com podeu imaginar, ja sabien evidentment de l'horror quotidià de la vida en aquests centres d'internament dintre de les ciutats que eren els guetos i a poc a poc anaven sabent, poc primer, més després, de l'horror que els esperava a tots aquells que anaven marxant i que anaven agafant i que se'ls anaven emportant i cantaven al gueto i continuaven els que van poder cantar als camps dient el seu dolor però també la seva esperança i fins al final mentre cantaven, i també el seu presentiment, en molts casos amb una gran intensitat. Si hi ha una música de veritat del gueto està molt a prop d'aquests tipus de música que tots ells portaven, música instrumental, música vocal, música molt lligada a les experiències de la vida, no aquella música de la farsa, podrien dir-ne dictada pels propis botxins i que pretenia complir la música sobre les seves quasi vides, una determinada funció. Molts han dit que aquestes músiques, aquestes que estem escoltant, eren les que els mantenien en vida, perquè els mantenien lligats a la seva família, a la seva experiència, a la seva ciutat, a segles d'alguna manera d'història que aleshores s'estava destruint en el cor d'Europa. No era la música com aquelles, el so de la seva exclusió, sinó la música que era, encara que fos en la seva infinita tristesa, el murmuri de la seva llibertat íntima, de la seva llibertat indestructible. Alguns comparen aquella música alegre que sonava pels altaveus i que en el fons era una música abominable, criminal, assassina, amb aquesta música trista, tristíssima, que era però la que els mantenia paradoxalment en vida. No aquella música que constatava segles d'exclusió i de deportacions, sinó aquesta música que era la seva, la música de les víctimes, la seva música. Com aquesta altra cançó que volia que escoltéssiu ara, una cançó recuperada del gueto de Praga, que posa en músiques les paraules d'una mare que una mare adreça al nen que li han pres i que ja sap que no tornaria a veure. que es titula Papi René Kinder. Aparec nen. dirum maius mel ambae fulminibus dirham beo el terror de sentir yo en mi that it is our land. Appearing oh the kindle of oh years so over the bed. Appearing oh the kindle Breath of my death. Appearing oh the bond in my price, in my place. It's the high way ...mai que serà... ...desde què els patir... ...puis qui un d'em Disculpeu-me que talli amb aquesta brutalitat les peces, eh? Però m'agradaria que n'escoltéssim una mostra... ...com aquesta altra, eh? Una altra recuperada del gueto de Kovno, una... Eh... A Lituània, eh, una cançó, segurament la recordareu de seguida que l'escolteu, immensament popular en tots els jueus orientals de lo que són les actuals repúbliques bàltiques. Eh, a Lituània, on havia viscut una de les comunitats jueves orientals més extraordinàries des del punt de vista intel·lectual, i una de les cançons de les que es diu Fund der Arbet de la que més testimonis ens en parlen que la cantaven fins i tot els nens sobre un motiu musical d'aquesta peça se va articular una part de la banda sonora de la llista de Schiller. segurament per això ens sonarà Thank you. Podríem escoltar-ne moltes altres, només voldria que n'escoltéssim dues, i una altra per acabar, un fragment. Una és una altra peça extraordinària, una cançó que cantaven al gueto i després eh, a tot arreu, en els camps, una cançó que es titula nit freda i que és una cançó pròpia de mendicants, de fet narra la història d'un mendicant, que demana eh, que li compren eh, cigarretes per poder sobreviure una pesa extraordinària una pesa de música popular, com endevineu moltes eh, no? d'elles amb un mínim acompanyament musical un violí només, o un acordeó els instruments més portàtils pertinen a la família de la harmonia. Oi chekoj chekoj chepas daten vom hingen in jerzen du zis man schragen und man lösen keiner will nicht toll dort sind Tots parlen eh, molts testimonis de l'experiència dels camps mmm, gairebé clandestina quan o en el sàbat o en algunes celebracions litúrgiques eh, especials com el Pesach i entre els jueus de manera clandestina s'organitzaven no només algunes petites litúrgies sinó també alguns petits cants litúrgics podríem dir-ne n'han deixat tots els testimonis Liana Milú que té un llibre extraordinari que es titula El fum de Birkenau Dos pocs que està amb una traducció meravellosa al català a Codernes Crema parla també en aquest cas de la festivitat de Hanuka. Eh, i parla en un moment, reconstrueix un diàleg qui diu, sents, va murmurar Maria sents com canten les poloneses del barracot número 4 i molt tènue, cantant en sordina se va començar a sentir un cor totes les dones van tornar a detenir-se i van escoltar el can obstinat de resignada esperança. i amb místic ímpetu totes nosaltres ho van començar a repetir al seu torn música que se sentia d'un altre barracot amb els rostres il·luminats pel folgor de les flames, entre les quals potser s'estiguessin consumint les persones que moments abans, les flames del crematori, eh? somiaven veure novament i una vegada de lliures i units tornant a encendre amb elles les vuit flametes. L'altar, les oracions, el lúgubre espectacle d'aquell cel il·luminat, com si fos de dia, per flamejar carns humanes, i l'eco d'aquest cant tristíssim i conmovedor que m'havien entorbat a mi també, i sense dir res més me'n vaig anar a dormir a la meva màrfega de palla voldria que escoltéssiu Mamele, que és una de les peces més interpretades al sabat que reconstrueix una mica aquest aire també Minuts i uns 12 für schade ich bin eroit Der ihr hallend fänd dir mal denn Tor ihr schain und schwach dein Hand all wurden ach so sü und jede klingt falsch rein ihr kennen ihr ufregen ihr war ruhig ach inhund bei euch und ihr zaubt Ne x mira zasunda bal, so da shoy. Mitakuche, vozgevište vntre. Balestajku. Bishlei vospal. Dobroti Jesu, van per so bez sap tallar-les perquè faré una còpia del CD i així se quedarà a la biblioteca perquè és tota una tria de discos de procedència una mica diversa i així serà consultable i quedarà, i quedarà aquí de record la tallo perquè volia que escoltéssim aquesta sí sencera L última peça una eh, cançó que va ser interpretada a tots els guetos i clandestinament a tots els lager a tots els camps de concentració és el Mala Rahamim una, com segurament alguns sabeu esplèndida i conmovedora pregària jueva pels difunts s'interpreta sempre que mor algú eh? i que en aquest cas a més l'escoltarem en una versió memorable de Shalom Katz un dels cantors de sinagoga mítics i històrics en una tradició musical jueva i que està a més modificant us sentireu de seguida una lletra a la memòria de tots els deportats exterminats en els camps de la mort que de fet els va llistant a Auschwitz, Treblinka, Soibor, Magenek eh? una pregària de morts eh, Katz és un extraordinari cantant d'una tècnica prodigiosa com veureu però mm, la interpretació més és molt emocionant i té la seva explicació perquè el propi Shalom Kanz és un supervivent dels camps de la mort d'origen romanès va ser deportat al 1941 a un gueto i una anècdota que li va salvar la vida i que ha esdevingut celebre quan anava a ser afugellat en aquest cas, abans del camps d'extermini va demanar permís com a cantor per cantar aquesta pregària pels morts per cantar se a ell mateix l'oficial que estava al seu càrrec pel que sembla i pel que va explicar el propi Shalom Katz, va quedar tan impressionat per la seva veu que d'amagat li va salvar la vida i li va permetre a sobre debadir-se. Décades després, Shalom Katz eh, interpretarà el male Rahamim, ja no per ell, sinó per tots els altres que no van sobreviure. I aquesta és la peça que voldria que escoltéssiu eh, sencera. Don mab cubem e movncem achiemia hofte em nombrym sy dubiabos kuras niecho Ajustar-me als tres minuts, que promés que no em passaria de les nou, i per acabar amb un testimoni viu, i per tant per ser que ja era l'objectiu de la conferència, no pas que m'escoltéssim a mi, sinó que poguéssim escoltar algunes coses, no. m'agradaria cedir per raons que són molt ràpidament explicables, la paraula a un, únic, un últim testimoni, que escoltarem en tres minuts. No ens donarà temps d'escoltar li l'Isomer. Ja podeu veure qui busco, que és eh, Jacques Strumsa, el primer violí de l'orquestra d'Auschwitz, que l'any 2005 va ser el primer convidat de la càtedra Maria Àngels Anglada de la Universitat de Girona dirigida per la professora Maria Àngela eh, Vilallonga i que va inaugurar el primer cicle de conferències de la càtedra que es va titular Memòria d'Auschwitz amb el que es va voler commemorar el 60 aniversari si no fa la memòria de l'alliberament eh, del camp de concentració d'Auschwitz I, i es va fer precisament a l'ombra de Maria Àngels Anglada i del de, eh, violi d'Auschwitz Jacques Strumsa tenia 97 anys quan va morir el, 2002, el 2010 a Jerusalem, voldria que escoltéssiu aquest testimoni meravellós d'una pel·lícula extraordinària eh, que recull testimonis precisament vinculats a la música en els camps i dels quals, si sóc capaç, també faria una còpia per deixar-la aquí, que es titula We Want The Light, un documental de Christopher Nupen, extraordinari i crec que escoltant les seves paraules podríem eh, finalment acabar. Man va... Le chef de bloc Bloch le soir, de notre aide, a demandé est-ce qu'il y a parmi vous quelqu'un qui connaît la musique, spécialement Guy, le violon Moi, je n'ai pas parlé. parce que je ne concevais pas qu'on parle de musique dans un concentration choquant l'absurde et la musique. C'est pas possible, ça va pas ensemble. Et quand le local était j'étais obligé, à cause de mes camarades, de faire un pas et de dire, je joue du violon, il m'a dit, tu vas recevoir cinq coups de bâton, parce que c'est du sabotage, t'as pas voulu dire. Maintenant, je veux contrôler si tu es violoniste. Je veux te donner un violon. Je lui pas de violon. Je veux donner un violon. Et il m'a donné un violon et il m'a dit c'est un ordre. Tu devrais jouer. Et je dis ai dit, qu'est-ce que tu veux? Beethoven, Mozart, Engel, Haydn, Schubert, Schumann. Il m'a dit you know grover <speaking> in beton en motoris all enote jawo iksal de amor then i would do and i began to play the concerto from mozart in, <speaking> in <Spanish> He's very brilliant, very good concern. I played about 10, 12 minutes and all around my comrades were to play. And after he comes and make me say, so stop, you play really very good. And I hope you will need not e euh rester ben hier, je ne m'en parle on n'est pas de pour mourir. Et donc, je dois non, leur qu'ils se concentrent sur Semrà la millor manera d'acabar aquesta conversa amb vosaltres que amb les paraules de Jacques Sstrusa, perquè el representa, el violinista d'Auschwitz, per la vinculació amb eh, el llibre del Vi d'aus Vi Marians Anglada dels 20 anys que com morem. i fins aquí arriba el que tenia per compartir amb vosaltres. I mentre ens en anem us per... posei perquè també n'hivien d altrealtres músiques que ja vem. Que ja la... que són cançons de revolta i cançons de resistència i cançons d'aquells llocs en els quals se va aconseguir de parar l'horror i parar la repressió i parar algunes deportacions. És el conegut com The How Little Bit de The How, del qual n'hi han versions semblants amb músiques apropiades i canviant les lletres amb d'altres, amb d'altres llocs. En tot cas, això era el que tenia per compartir amb vosaltres i moltes gràcies. No <t 'a> moltes gràcies. Moltes gràcies que no puc aguantar tant tenen en molt de rajos són sombra tenen un automòbil